Rómverjabréfið, fyrst í kafli. Páll heilsar ykkur þjóttin Jesú Krist, sem Guð hefur kallað til að vera postuli og valið til að boða fagnaðar erindi sitt, sem að létt spáminn sína áður flytja fyrirreitum í helgum ritningum. Fagnaðar erindið um son hans, Jesú Krist, drottin vorn. Sem maður er hann fættur af kyni Davíðs, en heilagur andi hans auðlisti með krafti að hann er sonur Guðs þegar hann reys upp frá döðum. Af náð hans er ég postuli og á að leiða heðna menn kvarvetna til þess að honum í trú nafni hans til dýrðar. Meðal þeirra eruð og þið sem Jésús Kristur hefur kallað sér til egnar. Ég hilsa öllum sem Guð elskar í Róm og kallar til lífs. Náð sé meðiður og friður frá Guði föðurvorum og drottni Jesu Kristi. Fyrst og fremst þakka ég Guði mínum í nafni Jesu Krist fyrir ykkur öll að því orð fer af trú ykkar í öllum heimi. Guð sem ég þjóna í anda mínum með fagnaðar erindinum sonans er mér vottur þess að ég sífælt minnist ykkar í bænum mínum. Ég byð þess stöðugt að mér mætti loks auðnast að koma einhver tíman til ykkar ef guður lofar. Ég þrái að sjá ykkur til þess að geta miðlað af gjöfum andans svo að þið styrkist eða réttara sagt svo að við getum upp saman í sömu trú ykkar og minni. Ég vil að þið vitið bræður og systur að ég hef oft sinnis ætlað mér að koma til ykkar en hef verið hindræður hinga til. Ég vildi sjá einhvern ávöxt hjá ykkur en svo öðrum sem áður voru heiðingjar. Ég er í skuld bæði við grekki og útlendinga, vitra og fávísa. Því físir mig að boða fagnaðar erindið einni ykkur í róm. Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðar erindið. Það er kraftur Guðs sem frelsar hverð þann mann sem trúir. Gýðingin fyrst og aðra síðan. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar en og rétað er. Hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En reyði Guðs openberast af himni yfir öllu Guðleysi og ílsku manna sem krefja sannleikan með ranglæti. Það sem vitað verður um Guð blasir við þeim. Guð hefur byrkt þeim það. Ósynilega veru hans eilívan mátt og Guðdómstign má skynja og sjá af verkum hans allt frá sköpun heimsins. Því eru mennirnir án afsökunnar. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki tegnaðan sem Guð né þakkað honum heldur fylltu þeir hugan af hegiljum og skinnlaust hjartaðeira hjúpaðist myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Í stað þess tilbeði tilbyðja dyrlegan eilívan Guð hafa þeir tilbyðið myndir af döðlegum mönnum fuglum, ferfætlingum og skriðkvikendum Þess vegna hefur guður látið físnir þeirra til sörlífis ná valdi yfir þeim svo að þeir svífirtu líkama sína hver með öðrum Þeir völdu líina í staðin fyrir sannleika Guðs hafa gofgað og dyrkað hefð skapaða í stað skaparans hans sem er blessaður að eilífu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 Fyrst men hirtu ekkert um að þekja guð, slefti hann þeim á vald ósæmilegs hugarfars. Þeir eruðu fullir af allskins ránsleitni, vonsku, ágirndar og ílsku. Þeir eru öfundsjúkir, morðfúsir, deilugjarnir, svigsamir, íllgjarnir, íllmálgir, bakbítar. Þeir eru guðsatarar, ofláttar, hláttar. Rókafullir, gortarar, rekkvísir, óhlýnir fóröldrum sínum, óvitrir, ótrúir, kærlekslausir, miskunarlausir. Þeir vita að guð dæmi rétt og að allir sem slíkt fremja eru dauðasekir. Samt fremja þeir þetta og gera þau góðan róm að slíkri breytni hjá öðrum.